Коли зійшлися два війська, Ісру Ейлім та Пелештим, хто воював спершу? Хіба всі проти всіх? І Ребе додав розчаровано. Невже ж молодому паничеві так важко зрозуміти? Це ж просто. Степан глибоко замислився, навіть почав погладжувати лівого вуса. Ти натякає, що спочатку двобої зійшлися два найсильніших воїни – Єврей Давид, та філістимлянин гляв, мовив нарешті. Так, але ж я щиро прагнув розшукати Івана Богдановича, хіба ж то найсильніший ворог серед ворогів молодого панича. Знов Степан замислився, потім сказав, розтягуючи слова. Найсильнішим в імперії це може бути тільки імператор, імператор Петро котрого вже почали називати Великим. Отже, Гашем зберіг життя і сили молодому паничеві не дозволив витрачати збережені сили на помсту якомусь Івану Богдановичу саме для того, щоб молодий панич помстився імператору Петру, загадково посміхнувся Моше. Адже для того молодого панича є усе необхідне – таємні знання, гроші та людське забуття». Ти жартуєш, мій Ребе. Як я хоч би доберусь до імператора? Степан гадав, що Ребе або з'їхав з глузду від старості, або просто кепкує зі свого учня. Та єврей був абсолютно серйозним. Моше передав молодому панечеві таємні знання. Вірний даному пану сотникові слову, Моше вивіз молодого панича до Голландії, туди, де ніхто і ні за що не здогадався б шукати козацьку душу. Адже тут навчається корабельної справи сила-селенна московитів. Тут буває стільки петербурзьких вельмож, пильнує стільки шпигунів, що просто жах. Проте молодий панич та моше аж п'ять років спокійнісінько прожили у самісінькому ворожому кублі а потім іще сім років у Португалії. Хіба не так? Хм... Ну, припустимо. Отже, московські шпигуни давно вже втратили слід молодого панича, а усі вороги давно вважають, що молодий панич давно загинув бозна де і як. Сама пам'ять про молодого панича, про сина прилуцького сотника Степана Раковича, давно вже стерлася – а про гроші заздалегідь попіклувався ти, мій ребе, у Степановому голосі відчувся смуток. Насамперед, батько молодого панича. Це пан сотник довірив Маше усе своє багатство, дозволив заздалегідь вивезти її сюди та вкласти у тутешні торговельні компанії. Тож стараннями покійного батька та вірного Маше, у молодого панича грошей тепер удосталь. Знаю, знаю. Молодий панич багатий і всіма забутий. Молодий панич не досягнув вершин мудрості, проте все ж володіє знаннями, недоступними іншим гоям. Тож, остання порада від Моше. Придбавши пристойну маєтність будь-де, молодий панич придбає разом з маєтком також належний титул, а титул та гроші – це вже півсправи. А далі? Далі молодий панич може назватися нащадком якогось славетного роду, шанованого в усіх країнах. Ти вважаєш подібний вчинок чесним та пристойним? То краще назватися справжнім своїм ім'ям, аби московські шпигуни умить перерізали молодому паничеві горлянку? Відповів запитанням на запитання Моше. Мабуть, що ні. Отож, але... Якби молодий панич назвався сином його світлості Ференца Ракоці? Ференц II Ракоці, Ракоші, 27 1676 Борші, Угорщина, 8 1735 радосно нині Текірдах, Туреччина. Відомий політичний діяч Угорщини, борець проти габсбурзького поневолення країни. Очолював визвольне повстання у Верхній Угорщині 1703-1711 років. У 1704 році обраний князем Трансильванії, У 1707 році став на чолі Угорської держави. У своїй боротьбі... Намагався знайти підтримку в європейських дворів, посилаючи монархам багаті дарунки, зокрема, знамените токайське вино, по декілька його діжок отримали Петро І та Луї. Створив регулярні збройні сили Угорщини. Після того, як у 1711 році угорське дворянство за його спиною уклало мир із Габсбургами, змушений був утекти до Росії, згодом до Франції та Туреччини. Залишив по собі записки про війну в Угорщині в 1703 року до її кінця. Та автобіографічний життєпис мав двох синів. Було б зовсім непогано, до того ж, прізвище колишнього угорського володаря трохи скидається на родове прізвище молодого панича. Можливо, це зовсім не дарма. Можливо, на то є вища воля. Але ж князь Ракоці досі живий та здоровий. Ясновальможний князь переховується на чужині, як і молодий панич. Не в його інтересах привертати загальну увагу скандалом, тож якщо молодий панич назветься сином його світлості князя Ракоці, він швидше за все не протестуватиме. У Ференса ракоці є свої сини, зітхнув Степан, і вони поки що теж живі здорові. Ну, то й на здоров'я княжим синам, знизав плечима Моше. Але ж хіба у високородних персон не буває байстрюків? то ти пропонуєш мені добровільно називатися незаконно народженим, обурився Степан. Краще живий байстрюк, ніж мертвий син мертвого батька, за якого ще належить помститися, осадив його Моше. До того ж, у молодого панича все-таки є певне право вважати себе бодай духовним нащадком угорського князя. Адже Ференс Ракоці прагне звільнення рідної Угорщини так само, як молодий панич звільнення рідної України. Ні, то не є велика провина. Але ж свого часу князь Ракоці втік до Московії. «А як мене раптом спитають, чом я не поїхав разом із батьком?»